ولین سوق حمایدی ولا نفس روانه سوق مده دا الله پاک رزه جلال اوس اللہ دی ناتیناهم الکتاب په یهود او پن سوارو کی چکم مون سے باندي الله دا وی مت حقای نو په یهود ابن سلام او دا غمر پن سوارو کې سوق دی نجاشی او دا غمرګری په یی چې په نړی ته مخمایند نجاشی نړی ته مخمایند رسول الله دې نه دخولیکن سوق عاشف یو کړه چا کسال دی جبسر ده داوی ماته اور الله تعالی جل جلال فرمای الذین دا مفتد رخه او دا تو زبا خبر په اخر کې روبا سمو غری الذین انکسان اتیناهم الکتاب چې موږ کتاب ورکړی دي اتیناهم چې موږ دې ته ورکړی دي کتاب دا هم مفولی ول دی دا کتاب یې مفولی دی او دا هم مفولی اول چې دینه زول حالي ما فحالقوم تدويكي ياكلونه داخل وا کې شوې ده ياكلونه چلو دي د کتاب حق تلاوت په حق تلاوت سره حق تلاوت سره تفسیر مدارک کې لیکلي دي دا رنګ یې کوم په چې حق تلاوت دیته وې یو شدد اللفظ او معنا بد التحریف نساتی معنیو کے کے عمل بے دا ای پهیغه په معنا کې به تدبر کې عمل به په مختزا کوي دغه خبرې لفظ او معنا درته هیڅ نه ساتي او په معنا کې به تدبر کوي فلیدبرو آیاتي او په مختزا به عمل کوي دا حتلاوت دی او حتلاوت په دې پښ او بل کلاوت څه ته وایو به کې فسره در ته ان شاء الله بیا همدغه خبرو تلاوت اصل تو څه تا تلاوت وړه ده خدای په کتابونو پره خاص ده خا. ا تلاوت کوله اطلاق بلکې کتاب نشکېده بل کتاب چلو لري نه ته تلاوت نه بلک بلکې قراتوتو ویه تلاوت ورته نه تلاوت ته خدای په کتابونو پره خاص دی او تلاوت ان دا الله به ترجمه کوم زړه کی بګران شيخه ان شاء الله يسن عليه حیاته ما قال محصوب برا شخه تین مقاصد د دري مقاصد د پیغمبر اسلام در علي ملل په کوی چې چلو دي په حق راغله تر ګلائکا دا خبر ده مختار علی یقینوهُ په ذسحا کې چې دوی للي دا کتاب ده خدای په حق راغله تر مورعصری چې موږ ته کتاب ورکړی دی نو تورات دې ده يهودو او انجیل دې ده نشارو دا نو ګلائکا نو دا کسانه چې دوی يقینو نه بهي بالقران دا زموږ چې قران <اللحن> یما نور په قرآن یې او خاته څوک چې کافر شونې چاته نفسانو رسیدا ومن یَکْفُرُ بِهِ څوک چې کافر شو پدې قران فُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ نوې توانياندی یا بنی اسرائیل لذكرو نیمات یلتي عامت علیکم وا انی فضلتکما علال دا تقرار برایت رهیب دی داخلا شو وَتَقُوْمُ يَوْمَ لَا تَجِيءُ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنۡهَا عَدْلٌ وَلَا أَنْتَ تَلْبَعُ شَفَاءً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ دَا تَكْرَار بَرَايِ تَرْغِيب دِ اس پو یو پټیو خپل کوم نور وایو ديرې آ وشر په دوه نومې ویشه دَا تَكْرَار بَرَايِ تَرْغِيب اوو تو یوما د تکرار برای برای ترہیب دی دانه ی رول لپاره تکرار مشهور خبره پدیده کی دادا چې وی یزیت تعالی ابراهیم ربو به کلمار تن پاتم هون ذ سره بیا ولداه ابراهيم عليه السلام مبارک ذکر پدیده چې څنګه راغلی ډیر مناسب ذکر دي احاديث دي يهود او ذ قبا يح بيان دي انا سوارو ذ قبا يح بيان دي مشرکان ذ قبا يح بيان دي دی. دي زه کې رب مشرکان باندې کحو چې تاسو د ملت ابراهيمي داوا کوي او ابراهيم عليه السلام مساله توحيد ته خلق کور نشورو کړي دا د لیر مناسب ذکر دی کنه او بیاجد چې د ابراهيم او تاسو کنا چې نحن على ملت ابراهيم دا يهودم وې دا څنګه کېد شو آرام وې دا څنګه کېمشي دا قانون وې درې وال پر کې وې چې على ديلی ابراهيم ای ابراهیم علی السلام بار پاز دیګر هغه پیغمبر دی چې يهود منی نه سوارای مني مشرکان منی او مسلمانان خدمت نه ها زاداش یو پیغمبر خدای تفشوی دی نو دا د ابراهیم علی السلام خبره خدا پاک کړي یو تاسو دا دروغ وایې چې مون په ملت ابراهیمی یو يهودم دروغ وای نه سوارام او راجیم اپدرین مپارک ہے ما کان ابراہیم یهودیاں لکا یهودیاں چوئی ولا نصرانیاں لکا نصوراں چوئی ولیکن کان حنیب و مسلمان لکا مسلمان چوئی او ما کان من المشرکین لکا مشرکان چوئی سلو خبری دی پتا کمکان کی پیگی بس راضا جی نو ذکر دادچ دی نو داپا دی مناصف شو یو خبر دا می پیادو کلد بیم داکو چو ایزیبت اللہ اغا وقتیاد اولو لائک تی چه امتحانو کو ازمائیشو کو ابراہیما پا ابراہیم علیہ السلام باندی رب بہو پر وردگا رکھتا امتحانی پیو کو تکتا جی بے کلمات پا یوسو اوامر و نواحیو سن مراد دا کلماتو نا کلامو لیت اغا کلمہ یا کلمہ منتقی ده بکلمات په یو خبرو په یو سو احکامو جوابو عوام، او امرو او نوتی دي فاطمه وحن ترجمه پښتو کې دا شو د پوره کړ اداهن تعمات دا ادا کړو پوره وقام به حقهل اداغه حقا قیامکو او فجر باندې پوره پوره راوړای دا که می پوره پوره نو پدې کړه مو په شېره نوري ځاتې خبرې دي نو دې او خبر, داکو خبر کو خودے دا کوو بیا ما خبره چوپیاځو کوو هغه دا ده چې ران امتحان خو دې د پارکیږي چې دا استاد او د شاګرد امتحان لینی نو د قابلیت معلومی په دې استعداد معلومی نو چې الله پاک امتحان په پا ابراهیم علی السلام کوي نو ولید ابراهیم علی السلام قابلیت او استعداد خو دې ته نه دي wala hay Abdullah walid Nademani tak taj noda padeba nazar ke da sawal de che itehan khoda par da istiadad malum wulo weli ke che stiadad da shagird malum shi che de raqme qabiley na dai che pa ga tor wata sabaku wama kada sanadi raza kala kaslai kala da khwal شوراج مسبق وی هغه ویره موري شپو وتا څو سبق وی خو به لوبلو با به ویونه به منګ د 10 سوالو کنه د 10 د درس سوالونو هغه که ربه طالب نه سختوي کی وی کنه لوبلو نه وی دی شو نو بس ما په دې ورځ باندې کتاب خصم مضبوط کده سره په تقدیر او د بینای نه ودا ټول میو وخت نه لو کېت کم کم شو او کې په دې ځک شو مالک تعالی مستنګ نشه ادره ورځ ادره ير منیش په لو به لو با به نوی لیکي زم ما به شي پرورتي کار ته چې مولا بابا لید کده سې ځاړي شو چې لو به ما چې نا پدري مروز بناغي نه ام زادتو مبيانو توغي نه وي يره موري شخوي يکه او دا دمغه مکي دير شي ويار وي لو بي لباف وي لو وينكي نا پدري مروز چتته بلان سره سوچو پدشته کنه ولا کمره کې د اموت په خلو کړه هداه ما تر دې رضایت سره شریع اسلامي دا ولې داینه کتاب صلاة دا کتاب لنقام نه درته راشوي دا ما بس مې ته واره کته او ته تجربه کوو نو سارله خالص ده پښتو ترجمه ده هیوي کړه خالص ده چې له مې پکې له خو وي نه پکې سرته نسب منته ک او نسب ول سو خالص ده ترجمه مې او په پيول لاست منټه کې مې وپللو لگا تم د ښوګار په تاسو مې طالب بسینګه چل دی یاره موري شه و نه نیوی لو په باو یاره په اساس څه ته دم څه تلاله ما مکو د یاران کړیو او په تر 30 مې نکو دا چې دې کله امتحان خو ګوره د ماغه خالص لاله واغه غریبه اسلام خبر نو هغه څه دی نه چې نو په په دې دا قدی ده پاره دا سنگه دا خدای پاک دا دې پیغمبر ابراهيم عليه السلام او خدای سره استعاده جو تبالم دي نو یو دا چې دا خبر دا بل پدې لیک درې خبر دي چاسو مارو او شو خبر دي یو چده مقصد امتحان دا خبر پیندو دلتا زرون دی مقصد امتحان عنوان امتحان عنوان صدد امتحان صح عنوان دی تکتا عنوان خوپے جانے کنجی عنوان چده پا لغت کیوی دی کی یہ ما پوېږي ما يكتبو على راس الصفحه چې په سر د صاحبین کې صداختې او که حق شریف کې بو وي مثلا پس خو شریف کې لګيایې ابنخه من سليمان لا ایمان ان وان د امتحان څه شي دا, دا پینځه خبرې په امتحان کې پکا دي عنوان څه شي دي او ډریم چې لیکنا صاحب نوعیت کامیابی نوعیت کامیابی سره شریک ولګیا خو ستاسو ته نمبر وکړم نوعیت کامیابی سلورم خبره عام امتحان په امتحان کې سن انعام ته ورک کنه چې هغه ته پر دیوډی کلو له هغه نمبر به زیات تر کو ټول 10 بلدارا چه پینزا مخبر دادا چه زابطای اینعام زابطای اینعام دا پینزا خبر یاد لگا بس خیر خیری الله په اللہ کا کوئی چوئی دید تلا ابراہیم اغلو اختیاد اولو لایک دی مفول مقدم دي او ربہو پائل مؤخر دی دی دے کہ دا پائل واجب التاخیر دی ولیک مقدم شی ازمار قبل ذکر بلفظن او مانن د راهشیدہ په شکل د افشار جامي د تجدي شرجامي کوم د قمسال ور کړي وکني ا دا کافي په نقطه کې د مثال لیکلي نقطه د کافي او ګوره د لیکلي نو تاسو کشي کنا چوي زفت لاله ربو هي ابراهيم نو دا ربو کې خو زمير ابراهيم تر اجي د غلب زنم مؤخر دي او مانن به مؤخر چې ازمار قبل ذکرو لفظن او مانن د جمهور په اگرچه صور جو دو پاوی صور اووی رواو یہ وقت پاشتی او بل ابن جنائی دی ابن جنائی دی نماتا احمد طالبان ابن جی نی ہوئی نا ابن جنائی دی لیو دیخ کلونو خلقوتی چا دیغ جنائی نا پیدا دی ویزیب تلائی براہی ما ربوشو پروردکا اخفل مقصد امتحان کارشو چا تربیت تدده ربو کې مقصد امتحان معلوم شو څه شری تربيت ته د په امتحان سره د تربیت کوي نه دا قادجيت معلومه کده د په تربيت کوي تربيت په کوي به کلماتن امتحان معلوم شو هغه يو سو کلمی په ليمي دي چې اوامرونه واکې مارو خبره کو په تمهن نويهت کامیابي دا نويهت ته کامیابې دي نوریت تکانیا ده سچو چې پوره پوره څرګند ور مارتا با سوس روانه زموږه اوس دې کې یو به له خبره کوم سلورم په دې سبق کې ها مبه اخلاقی حضرت الطاووس سید مبارک وې تابعی چې دا کلمات سدين په دې کې ډیره خبرې خدا خبرې ډیره مضبوطه د علاقو چې سمکل کو کای پرې ځکه دا کلمات سدين نا پا دے کلمات و آوامر و نوائیو کلیر خبری دي دا باک خیری اوباد بیادا پا رو انشاءاللہ کے خیلی تنبو ہو والا ری دا چھ دے کنا آغت چھ دے کنا واغو سے مبارک ویلی دی چی اطلاح آہو بیا عشرت اشیا الله اللہ انتحان پا دبانے پر لسو چه دان لسی زناده ده ده پار واجبو او پامنگ بان سواجب دیو سو سنت دی اللہ تانیوکہ قوی نکو سواجب دی اسو سنت دی رازا آگا پینزا پسر کی او پینزا پباقی بدن کی پینزا پسر کی دی او پینزا اے دے ما رہنا پور تا کی دی او پینزا پباقی بدن کی دی پسر کی چی دی کنا قص و شارب بریت لندون آرازا باس علامه شامی چې کلی دي او علم ګری چې بریټ کټ کوله قصو شارع سنتي او خړیلی څنګه دي چې بالکل یو خړی نه باز کسانو لکه عالم جې و غیر وې دي چې باز علماء وی دي چې دا بې رعفت نه بې رعفت نه دي جائز دي خو سنت نه دي باز دو خبر دا خبره مې راته څنګه belirlende دونا belirlende چې برنې شونده پکې مکمل احترام وې چې شون زده سره د شون لري صدا مکمل کارشه سنت ده یوازې بس او لري به ځاتنه خلک نه ش جواز دی خصوصیت نه دی ها بس په کومه د ټولو کتابون خلاصرت به د پد خلک دي کی دي پالدنګري کنده پاښانی کنده او ټولو کتابو مدان نقل کړی راخه تر تر حالیا کنده او د رنګ زمون نه دي څونه کتابونه چې دی په ټولو کې د ده او به یې دې کنا مز مزادا خليك او باچول استنشاف په خليك په پوزتي او باچول استنشاف څه معنا اخراج الماء من الانفي بعد الجذب الى الخيشوم لپاستنشاف او استنシャフト اخراج الماء من الانفي بعد الجذب الى دا ویستل دو عبودی دا پوزینا پستا را خونا اقصای انتا ناقا شیخوکوزو کان فچه لگیدنو بیعتر راولو ما اویشن اللہ بیخان کازا ها بیجی خالم العالی قریب شرح المشکات قدی پیشو جی رادی جی ده دویع او درم چیر اسالورم سواه تی مسواه با خلی سنت الانبیاری جی دا تاغو عجب و بلی ازا منو پار سنت دی او حضرت مبارک فرمایلی دي چې به مسواک دې مونږه کو یو پیاو چې په مسواک مونږه کوم کنه او د څیو په داغې د پاره د مسواک وخو نو دا دی دې نشته دي او یو پاویا زموږه ویلي کلیتي چې په مسواک کې چې کوم دین او اویا پی دی دي معمولی په کې دا دا چې د بهې او په وخت زل کدن کې دا کلمت وي به په جبا جاری کیږي او پیږي زکرای شه دې دي چې په کې او یا نقصان دي او هغه معمولی نقصان په کې دی چې د ځل کدن په ټیم کې بيدا کلمت وي به په دې باندې راځي په پیلو کې اره مور په کې دې پیږي او بلدا اسو 빈زم طرف په سر کې لا ایستل سره دې پر خوت دي نو بس په دې کې بلا روبا شینیم بده طرف کرا واچې نیم دې طرف په بدن دا پنځه کومو مدامنه لپاره دا ټول شونئتیو ایبراهيم علیه السلام باندې شو فرزاینه هغه فرزاینه غریاب درا او خدمت او کمن دی نه په او باقي پنځه پټول بدن کړي کم کم دي تعلیم الاسفار نو کنه کټ کوو ان نو کنه وسینګا کټکه د ګرطشیر واما هغه شیخ عبدالحق محدث اهلوی په شرح المشکا فارسی کې ویلی دی او شیری ویلی دی پدې دا پارسي شرحه واخلو کې شیری دا د بیان نقل کړی دی چې قللم الاصفاره بسنته والادب یو مل خمیس خوابس او خساب است قللم الاصفاره بسنته والادب نو کونده کټکه په سنت او په ادب ترې يوم الخميس پروز دا سو او د پنشنبی پروز دا پنشنبی د زیارت فرصت څنګه به کور د سنت او ادب يوم الخميس او حسب خوابس او حسب خوابس, خوابس دا ماده خان خوا خوابس او هر په دې پینځه خوا نوخه کی شرطه خن سو لري خاطی اور صدا حمزه دی ابا دا گو او, او وو دی او او نو سو مستا دا کټک او دل دا کټک بیا دا کټکی نو دا پکې پا حاصل شو ار یو کې بیا یو حاصل کیږي خا خوا دا پکې ابا دا دی دا پکې او بیس بیس پاتې شو خوا بیس لب با کی اشاره او پښین کی اشاره سبابه ده واځه خواب او خصبو بس دې دا نو حمزه دی قبهما نه دې لاس نامکټ کی دا وس دګس لاس می شروع وکړ او خصب نو او مستحو نو حمزه شو کنا حمزه ای په حمشوه او بیا چې کوم دی او پښو نوو بيه بيه او استاد شو تک د زیور کخذ د بیا کوم مارو ندا بیا او بیا به دا کټ کی او خاصه مخن خل او خاصه او خ مخن شو او ورپسې وای چې دې شو با تا بی ارسوان شو با با بادی خواپی کر کوا اsource بختهوا كیه وعیوزاں ب loose لا والو دانو قط که بيا بدا کٹ پاسل شو بيا بدا کت که نو دی پا پاسل لاحی نو بیا بدا کٹ که نو دی پا پاسل شو ٹکر نو بیا بدا کٹ که نو دلتا پاسل شو نو بیا بدا کٹ که نو دا پا پاسل شو دا پا کے پاسل شو نو بیا بدا کٹ دا پا کے پاسل شو بیا ب ندا په پاسل شو بیا بدا کټ کې ندا په پاسل شو بیا بدا کټ کې ندا په پاسل شو بیا بدا کټ بیا بدا کټ او تا نبی بابا وای په په کو کوم دا تر کته نو ټک تا خو هغه کې روایت نشته هغه پر شو دی یو دا شو یو ست دی او کیسه کومه خیر او یو عالم پروفیسور دې شرع دا نکو نه کټکو که نو دا سنت تر एकदा دې صدن دا غره وان شي نو د امام غزالي کتاب یو شری سره نو په هغه په څور کې امام غزالي دا تر کوم دقد جور سره ما چرته و هیڅ یم نو ټک دا په دې چې شو کنه دا په دې کې یو سړی په مخاورای ورته یو استاد ویتان دا یو مسلې ته پوس کوم تلک تلک هنا داغه فزله کړه چې ته نه چې د دې مسلې وړاندې تاسو نه کې چې دا هم د قدرت دی تقېزې ټپکی وي داخه ځلان کړه نو بس بیا لا او هغه په سپېکته لاګلې کېلم پدغه طریقہ دې چلاغنو یره دې دنه کو نه په سنت طریقہ Adams, دا شریحه دا سنت تر دا سدی را دا شو دا شو دا دا باقي بدن کې چې کوم دی نو مو کټ کاون شوټی او بل چې دی نو سو ابتی دا یو مسالماته سره پیرا کولای شئ نطل ابتی سم د ترخونو نو بیس بيختې است لكن ده بخاري فحاشيه بانديلي كلي دي چ حلقم بقي کافی کي حلقا رسمن اخرين پیشي اني اصل کہ نفست ونبت نون وب ي او توي او استمتوي بخاري فحاشيه دي كلي دي, حلقه. حلقه. حلقه كنب... دا دي, كلي دي ما بل سي كده مساله اللي دليل ده كمين و با بخاري فحاشيه كلي كردن دلي دليل دلي لها دلي دلي دلي. او بل بل حلق القرانه آنا سمانا زیرنا پیخت آوشتن آنو سلویخ وزی که بیوزلو علی سلویخ تو رزو لکو اخوارین بیا واجب دیا رشت الفرزین دی پویگی آوکا دس آوکاب تکی علی نو دادے سنت ترکم دقا دا چه دا تول خبر پاپ تکی وکی نو خالا پویگی دا تول پاپ تکی آوول چه دی خیطان دی مو اماشون سنت اول پو و مرز پو و مرز او بل استنجا بل استنجا بل استنجا او وو یو واری بندو کړي لا بیا او وو کوان دا پیزه په نو په دکټک شوي نو قال او وی الله تعالی چې انی جائلوقا داسه دی رضا دې داسه دی ان هغه امتحان ملا وی امامتی دا امامتی ملو فوجي آژي اني جاي لکه دا سري انعام امتحان بشكه د ګردوون کې مطالعه ناسره خلکو لپاره امامن پيشوا پدین کې امامن تمام خلکو په روان دي کنه يهود وو په روان دي نشهرو وو په روان دي مشرکان وو په روان دي مسلمانان وو په روان امام ته کې د ایمان په لور کې ستوي مَن یُعْتَمُ او په شریعت کې امام ستوي مَن یُقْتَدَى بِهِ فالدین مکسره آژي ا نذ اسوان لو ذریتی او ذریتی سمنا اجعل من اولادی ائمتا او کردو دما دا الانواد دم امامان پدین کی قالا ناسدی مرګی اخرت کی پاتبی زابتی انعام زابته د انعام وو ورداین ام بچته ملابیکی قال لا ینالو مرسی کی لا ینالو سمنا لا یسلو مرسی کی اغدی بالامامت اغوا د زما په امامت سره زوالمین کافره ته باندې رس نو داع یان دا ذات ته شو کنه شو کافر ته باندې ملاوی کی باقی مسلمان ته بساده الوه نه ملاوی او کافر ته امامت د نشی نشه ملاوی دی ډکا خبره نو واستیک ته د آیات مبارک د ابراہیم علی السلام ذکر راغی نو اوس پکې دی باني د بیت الله دی کنا دی نو دا ذکر هم کو ټک جی اوس ذکر کوولی قران عظیم کې راغلی دی په سنت او تفصیلا قران شریف کې یو مسله راوالی نو بیا په تفصیل کو تفصیل پکې کوي کنه نو بل دا باني دی نو چې باني دی په طرح اعتبار بیانو چې راغلا و اذ اواخته اده ولولایک دی جاءنا البتا چې موږ هغه کړو بیت الله مبارک مصابتا موضوع د بیا بیا رات دو د خلکو لپاره بیا بیا ماناته تکرا پوسټه طالبہ موضوع د بیا بیا رات دو د فرض خلکو نو څنګه بیا بیا رات للی نياب بلنه یې طره د بیا بیا وروجو نو څنګه بیا تیرات نه مرګي چې پاول د الله شکم چې تل نیک نه نو سمه جیوز اللاڑی نو په دویمزل بداغین شوق زیادی نو پا درین بداغین زیادی نو پا صلورم بداغین زیادی نو پا سلورم بداغین زیادی نو الڈرنڈ را بابا چی دینو پرگی او دیرش حجن کریو دیرش او دوری مختار کیلی کلی دی چی امام حضوان پینزف پنزو سحجی کری بیا بیا پا اترازے پینزف پنزو سحجی کری ری او غدۃ المناسک <سؤال> کی رشید احمدی گنگوشی رحمتہ اللہ علیہ کڑی دی چادم علیہ السلام شپک شله حج کڑی دی شپک شله واڑ پیادل او کڑی دی دا ان بیا بیا موزه دا بیا بیا راتنو زرته یو خبر اقوم په اخر کې ختم یا کم نوڅو ایم او اعلی المجاهد ایمان المجاهد یو خبر کړه تفسیر قرطبینی نقل کړه دا چې لا یقضی احد منھا وترن اس سوق په د دین حاجت په بیت الله نه پورا نه کی چې شوق ځات کی کنه تا خو دا کوښښ د اغله مكنه د اخر ځنډ نه ماس په کین مونږ نه کوو په تا به راځو ته توافي ویدا نم کړو ماس په کین مونږ نه کوو نه ما پټکی دی را مې خور درې چې هغه پټکی دی را یعنی د ایمان په طرف کینو ما کنه په بل طرف جوړه د ایمان نه دې بیت الله نظر دیگر رکنی غیر آکی مباد تولارو با ناغا چی دیکھ انا نظمان پتکی دا بنیا دا خانہ کابی سر لگی دا دا اوقت میری گی نا دا بل پر چانچی چی آو پتکی چی